Виглядало, що він відмовляв Анельці Я б тобі не радив Але ж бо ви ходите по світу і носите Не насмілилась вимовити слово «прокляття» Працун уловив недомовлений смисл, бо засміявся Хочеш сказати, що ношу собі прокляття? Маєш рацію, але я своє прокляття ношу зобов'язку. Я дістав чорну науку у спадок від своєї покійної баби Соломоне. споконвіку, віку, з темної ночі минулого наш рід носить у собі тайну, володіючи простою наукою зла. Ніхто не знає, чи була це для роду покара за злочин, чи хтось з далеких процунів продав душу, взамін дістав привілей, який переходить з покоління в покоління, переходить як обов'язок, як мус вчити охочих до злої ворожби. Це наша ніби робота. Тепер на мене в нашому роді випав цей льос. І дай Боже, щоб на мені скінчився. А Нельці не сподобалась його пісна-бесіда. «Та зі мною, гадаю, ще поділитися своєю наукою», – попросила, хапаючи його за руки. «А що вона тобі, моя наука?» – Процун виходив із свого смутку, як із каламутної води. «А інші?» «Ті, що приходили до вас за наукою, які мали причини?» – хитрувала Анелька. «Кожний мав свою», – відповів коротко Пруцун. «І для кожного вона була важлива. Люди вигадливі, жінко». «Я теж собі потребу вигадала. Найперше, хочу почуватися, як би вам точніше пояснити, хочу почуватися вільною. Так». Такою, щоб не бути ні від кого залежною, щоб люди мене обходили десятою дорогою і щоб мусово поважали, немов якусь дідечку чи попаддю. Щоб, холяра ясна, пам'ятали, я не така, як вони. Я з іншого тіста, я виборна. Я всякого можу зігнути в каблук і звести, якщо схочу зі світу. Щоб замислене осягнути, я й прийшла до вас за наукою. Навчіть, Нанашку, зла. Чи як воно називається? Анелька дихала важко, високі груди розпирали пазу, кулаки синіли і були важкими, мовби вилупані з дикого каміння. Очі зіщулилися у вузькі щілини, а зубами скреготала, з губ цівкою текла слина. Процун, якщо по правді, не мав за свою відмацьку практику схожого клієнта, до нього зрідка приходили а таки приходили за наукою зла, але мали вони дрібні потреби, часто побутові, сусідські. А ця? Процун любувався нею. Він подумав, що коли б злівся б з нею, то вродила б йому сина, котрий перейняв би від нього ворожбу успадковану з справіку. «Дуже ти, люта жінка, надто ненавидиш, готова спопелити цілий світ, а людей викатрупити до ноги», – сказав осуджуючи. Та любуватися нею не переставав, обнімав її і тулив до себе. Анелька, віддихавшись і переперізуючись підницю, блимнула на процуна з каженим оком. Бо люди цього заслужили. Заслужили, щоб їх ненавидіти, сказала, як припечатала. Я ось сороківку розміняла, а ще від нікого добра не зазнала. Всі на одне копито. Ще була дівчиськом, коли мама мене послала до багачів свиням по носити і дітям шмарки підтирати. А потім дали в руки серп, а потім сапай картоплю, кукурудзу, тіпай коноплі, землі сліпай під куделею, бо мама вихаркувала сухоти за ткацьким верстатом, бо хатина підперта колами, бо нивку мали, яку курка перестрибувала, так день у день, і так рік за роком, жодного просвітку, жодного, холяра ясна промінчика надії. А газ, да, в якого служиш, гаруєш, ще й у копицю тебе тягне. Ти його, з курвого сина, в яйці, в яйці. Анель аж скреснула усмішкою на стиснутих у ниточку губах від давньої згадки про те, як відбивалася від жеребців, що хапали за груди, чи попліскували похітлий в посідницях і тягли в солому. Ну, я не сказав би, що пережити тобою аж надто виняткове Життя, Любко, нікого не гладить по голівці, якщо ти живеш на цій галілейській землі Ну, може, окремих А так, жили-були, як могли